Pénz és HATALOM Október közepén egyik este mintegy harminc férfi gyűlt össze, gondosan zárt ajtók mögött, Spinello Tolomei házában. Közülük a legifjabb Guccio Baglioni, a bankár unokaöccse, 18, a legidősebb, Boccanegra, a lombardi társaságok főkapitánya, 75 esztendős volt. Bármennyire is különböztek korban és vonásokban, különös hasonlóság nyilvánult meg a jelenlévő személyek modorában, arcuk és mozdulataik mozgékonyságában, s öltözködésükben. A kovácsolt tartókban lobogó vastaggyártyák megvilágították ezeket a barna arcú férfiakat, akik közös nyelvű családot alkottak, s egyszer mint harcos törzset is amelynek hatalma vetekedett a nemesek erős ligáinak, és a polgárok gyülekezeteinek hatalmával. Itt voltak a perucik, az Álbicik, a Guárdik, a bárdik, fő ügynökökkel és utazójukkal, bokácsóval. A pucsik, a cassinellik mind firenzei eredetűek, akár csak a vén itt voltak a genovai szalimbenék, a signorik, az Alleránik és a zakariák, A Piacenzai szkottik, stolomeit körülfogva a sineai nemzetség. E férfiak vetélkedtek egymással tekintében, versengtek a kereskedelemben, sőt, olykor mély gyűlölet lángolt fel közöttük, családi okok vagy szerelmi ügyek miatt. De veszély idején úgy álltak egymás mellett, akár a testvérek. Tolomei hikattan ismertette a helyzetet, anélkül, hogy annak súlyos voltát takargatta volna. Egyébként szavai senkit sem leptek meg túlságosan. E bank emberek között kevés előre nem látó személyakat, s többségük vagyon nagy részét már biztonságba helyezte Franciaországon kívül. De vannak dolgok, amelyeket nem lehet elszállítani, s minden jelenlévő aggodalommal, haraggal vagy fájó szívvel gondolt arra, amit el kell hagynia. A szép otthont, az ingatlanokat, a raktárakban halmozódó árut, a társadalomban elfoglalt helyüket, az ügyfeleket, a szokásokat, a barátságokat, a csinos szeretőt, a törvénytelen fiút. Talán van egy eszköz birtokomban, mondta ekkor Tolomei, amellyel megfékezhetjük, esetleg megsemmisíthetjük Marint. Akkor ne tétovázz, üst agyon, szólalt meg Bonszínióri, a legnagyobb genovai társaság feje. Milyen eszközről van szó? kérdezte a Skottik képviselője. Tolomei a fejét rázta. Még nem mondhatom meg. Bizonyára adósságok, kiáltott fel Zakaria. Hát aztán, gátolta valaha ilyesmi az e fajta embereket? Ellenkezőleg, ha kiutasítanak bennünket, jó alkalmuk nyílik elfeledni, mennyivel tartoznak nekünk. Zakaria keserű szájízzel mondta ezt. Az ő társasága kisebb lévén irigyelte tolomeit nagy urakból álló Tolomai ránézett és mély meggyőződéssel felelte. Sokkal több, mint adósságok, Zakaria. Mérgezett fegyver, amelynek nem akarom felfedni a mérgét. De hogy használhassam, mindannyiótokra szükségem van, barátaim. Mert egyenlő feltételekkel kell tárgyalnom, a Kezemben van a fenyegetés, de egy ajánlattal kell párosítanom hogy Marin választhasson, vagy megegyezés, vagy harc. Kifejtette ötletét. Ha ki akarják fosztani a lombardokat, ezt azért teszik, hogy a közpénzek hiányát fedezni tudják. Marín kénytelen mindenáról megtölteni a kincstárat. Tehát lombardok, mint jó alatvalók, ajánljanak fel önként egy igen jelentékeny kölcsönt, nagyon alacsony kamatra. Csak ha marinyezt ezt visszautasítja, rántja ki kardját hüvejéből, tolomei. Fel kell világosítanod bennünket, tolomei, mondta a legidősebb bárdi. Miféle fegyver az, amelyről annyit beszélsz? Némi habozás után megszólalt, tolomei. Ha ragaszkodtok hozzá, felfedhetem a kapitánónak, de egyedül neki. Mormogás futott végig a szobán, s a tekintetek egymást faggatták. Sí, — de d'accordo, faciamo così? — Igen, helyes, tegyük ezt, hallatszott mindenfelől. Tolomei félrevonta bokkanegrát a terem egyik sarkába. A többiek az Firenzei keskeny órát, beesett ajkát, fakú szemétlesték, de a beszélgetésből csak a fratello, Azaz testvér és az archíveszkóvó szavakat tudták elkapni, azaz érsek. Jól befektetett 2000 livr, nem de, suttogta végül Tolomei. Tudtam, hogy egy napon hasznomra lesz. Bokkanegra öreg torka mélyéről gurgulázó kis nevetés tört elő, aztán elfoglalta előbbi helyét, és újjával Tolomei felé bökve egyszerűen csak annyit mondott. Abbiáter fiducsia, megbízhattok benne. Ekkor tolomei kezében viasztáblával és íróvesszővel sorra kérdezte minden társát, hogy milyen összeget ajánl fel a vállalkozás támogatására. Bokanegra iratkozott fel elsőnek tekintélyes összeggel, tízezer és tizenhárom livrrel. Minek az a tizenhárom livr? kérdezték tőle. Hogy bajt hozzon rájuk, és te, Peruzi, mennyit tudsz adni? kérdezte Talomej. Peruzi számításokba merült. Mindjárt, mindjárt megmondom, felelte. És te, Salimbene? A Salimbene és Monsignori körül csoportosuló genovaiak olyan képet vágtak, mint akinek a fogát húszák. Az üzleti életben őket tartották a legkörmönfontabb kalmároknak, és róluk mondták, ha egy genovai csak ránéz az erszényedre. Az már is üres. Most mégis elszánták magukat. Egyesek összesugtak. Ha Tolomei kihúz bennünket ebből a csávából, Egy napon majd ő lép Bokka-Negra helyébe. Tolomei a két Bardihoz lépett. Azok halkan tanácskoztak Bokácsóval. Mennyit ajánlatok fel a társaságtok nevében? Az idősebbik Bárdi mosolygott. Amennyit, mint te, Spinello. A sineai balszeme felnyílt. No, akkor az a duplája lesz annak, amennyit gondoltál. Még sokkal keservesebb lenne mindent elveszíteni, vond vállad Bárdi. Nem igaz, Bocacso? Az ügynök bólintott, de felállt, hogy Guccióval külön is szót váltson. Találkozásuk a londoni úton baráti kapcsolatot teremtett közöttük. Valóban megvan a lehetősége nagybátyádnak, hogy kitörje a nyakát? Gucsio a lehető legkomolyabban válaszolt. Soha nem hallottam, hogy nagybátyám olyat ígért volna, amit nem tudott megtartani. Mire véget ért a lombárdok találkozója, a templomokban már befejeződött az esti ájtatosság, és az éjszaka ráborult Párizsra. A harminc bankár kilépett Tolomei házából, a szolgáig tartotta fákják fényénél kapuról kapura kísérték egymást a lombárdok negyedében, mint a veszélyben lévő vagyonnak, az arany vezeklőinek furcsa körmenete a sötét utcákon. Spinello Tolomei dolgozó szobájában Guccióval összeszámolta az ígért összegeket, mint amikor csata előtt megszámlálják a csapatokat. Munkája végeztével elmosolyodott, félig lehúny szemmel hátán összekulcsolt kézzel bámult a tűzbe, ahol a fahasábokból lassan hamulett. Még nem győzött, én uram, dörmögte, aztán Guccióhoz fordult. Ha ez sikerül, akkor újabb kiváltságokat kérünk Flandriában. Mert Tolomei a szakadék peremén már azon törte a fejét, hogyha elkerüli a zuhanást, hogyan húzon hasznot belőle. Ládájához lépett, és kinyitottam. Íme az élsek által aláírt elismervény, vette elő az írást. Ha velünk is az történik, mint a templomosokkal, jobban szeretném, ha engelrendúr poroszlói ezt nem találnák nálam. Most felpattansz a leggyorsabb lóra, azonnal elindulsz neflőbe, s ezt az írást elrejted ottani fiók házunkban. Aztán ott maradsz. Unoka őcse szemébe nézett, és komolyan hozzátette. Ha engem netán valamiféle szerencsétlenség érne. Mindketten szarvat mutattak ujjukkal, és megkopogtatták az asztalfáját. Akkor ezt az írást... Átadod Dártoák kegyelmes úrnak, Hogy ő továbbítsa a grófnak, Aki majd jó hasznát fogja venni. Légy óvatos, mert a neflői fiók sem lesz biztonságban Márény embereitől. Nagybátyám, van egy ötletem, Szólalt meg élénken Guccio. Ahelyett, hogy az ottani fiók van szállnék meg, Talán elmehetnék Kressaiba, Amelynek urai lekötelezettjeink. Annak idején hadhatósan segítségükre voltam, s még mindig van követelésünk rajtuk. Azt hiszem, ha a dolgok időközben nem változtak, a lány nem vonakodik majd attól, hogy segítsen. Jó gondolat, bólogatott Tolomei. Okosodsz, fiam! Egy bankárnál a jó szívnek mindig szolgálnia kell valamire. Tégy, hát így! De, mint hogy szükséged van ezekre az emberekre, ajándékokkal kell hozzájuk érkezned. Vigyél az asszonyoknak néhány röv és brogi csipkét. Azt mondtad, két fiú is van, és szeretnek vadászni. Vitt hát a Milánóból kapott két solymot. Ismét aládába nyúlt. Éme Dártoák edelmes úr néhány aláírt adós levele, folytatta. Gondolom nem tagadja meg segítségét tőled, ha szüksége mutatkoznék. De biztosabbra vehető a támogatása, ha egyik kezedben a kérelemmel, a másikban a kötelezvényeivel keresett fel. Aztán itt van edvát király adóssága. Nem tudom, öcsém, hogy gazdag leszel-e majd általuk, de legalább félelmetessé válhatsz. Gyerünk, ne késlek egy tovább. Nyerkeltest fel a lovad, és készítsd el a podgyászodat. Csak egyetlen szolgát vigyél magaddal a kísérőnek, nehogy feltűnöl légy. De figyelmeztest a szolgát, hogy lássa el magát fegyverrel. Az okmányokat egy ólomtokba csúsztatta, és egy zacskó aranypénzzel együtt átnyújtott a A Lombard társaságok sorsa e pillanatban félig a te van. Félig az enyémben, mondta. Ezt ne feledd. Gucció meghatottan ölelte át nagybátyját. Ez alkalommal nem volt szükség rá, hogy valami személyiséget játszom meg, vagy kitaláljon egy szerepet. A szerep önként adódott. Egy órával később elhagyta a Lombardok utcáját. Ekkor Messzer Spinello tolomei, minthogy hűvös volt az október, magára öltötte szörmével bélelt köpenyét, egy szolgát szólított maga mellé, akinek megparancsolta, hogy hozzon fákját, megtört. A szolga kíséretében elment Mariny palotájába. Sokáig várakoztatták, előbb a portás, aztán az őrség szobájában, amely előcsarnokul szolgált. A koadjutor királyi módon élt, és palotájában késő éjszakáig jöttek-mentek az emberek. Messer Tolomei türelmes ember volt. Több ízben felhívta a figyelmet magára, s hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos ügyben kell beszélnie személyesen a kóagyútorral. Jöjjön, Messzer, mondta végre az egyik titkár. Tolomei, három... Tágas termen ment keresztül, míg végre szemtől szemben állt Engelrand de Marinnyal, aki dolgozó szobájában, munka közben éppen végzett vacsorájával. Nem csak, egy váratlan látogatás jegyezte meg ridegen, Marény. Milyen ügyben keresett fel? Tanoly ugyanolyan ridegen válaszolt. Országos ügyben jöttem, nagy uram. Marin az egyik székre mutatott. Tájékoztasson felőle, mondta. Nagy uram, néhány nap óta bizonyos intézkedésről beszélnek, amely a királyi tanácsban készül, és a lombárt társaságok kiváltságait érinteni. Ez a szóbeszéd nyugtalanít bennünket, és akadályozza üzleteinket. A bizalom megszűnt, kevés az üzletfél, a szállítók azonnal pénzt követelnek, és sokadósunk halogatja tartozásának kiegyenlítését. Mindez nem országos ügy, vetette ellen Marin. Majd elválik, nagy Uram, majd elválik. Itt és másutt is sokan nyugtalankodnak, Még Franciaország határain túl is erről beszélnek. Marin az állát meg az arcát dörzsölgette. Az emberek túl sokat fecsegnek, Kegyelmed eszes ember, messzer tolomai, Nem kell hitelt adnia az eféle szállongó híreknek. Nézett nyugodtan azoknak egyikére, akiknek megsemmisítésén munkálkodott. Ha kegyelmed ezt határozottan állítja, nagy uram, de a flamand háború nagyon sokba került, s a kincstár nyilván szűkében van a pénznek, ezért egy tervet dolgoztunk ki. Ismétlem, a kegyelmetek üzlete nem rám tartozik. Tolomai felemelte kezét, mintha mondaná, türelem nagy oram, még nem tud mindent. Majd folytatta. Mi nem kértünk szót a nagy gyűlésen, de azért nem kevésbé kívánunk segítségére sietni szeretett királyunknak. Hajlandók vagyunk nagy összegű kölcsönt nyújtani, amelyben valamennyi lombárt társaság részt venne. Kölcsönt határidő nélkül és igen alacsony kamatra. Azért vagyok itt, hogy efelől tájékoztassam nagy uramat. Tolomai előbre hajolt és odasugott egy számot. Marin összerezzent, de azonnal agyába villant. Ha ezek készek ekkora összeget áldozni, akkor húszszor annyit is el lehet szedni tőlük. A sok olvasástól meg a gyakori virrasztástól szeme fáradt és szemhélya piros volt. Ez deré gondolat és dicséretes szándék, amiért nagyon hálás vagyok kegyelmednek, mondta végül némi hallgatás után. Mégsem titkolhatom, hogy meglepett. Ugyanis fülembe jutott a hír, hogy egyes Lombard társaságok tekintélyes aranyszállítmányokat irányítottak Itália felé. Ez az arany pedig nem lehet egy időben itt is, meg ott is. Talomely teljesen lehunyta bal szemét. Nagy uram, eszes ember, és egyáltalán nem kell hitelt adnia az efféle szállongó híreknek, ismételte meg a koagyútor hozzáintézett előbbi szavait. Ajánlatunk nem, de jó indulatunk bizonyítéka. Szeretném hinni, amit mond, mert ha nem így lenne, a király nem tűrné Franciaország vagyonának így megcsorbítását, s véget kellene vetnie az ilyen ügyleteknek. Talomely nem jött zavarva. A lombárd javak kimenekítése a jogtalan eltulajdonítás veszélye miatt kezdődött el, s most ez a tőke kiáramlás marint szolgálja, mert ezzel igazolja intézkedéseit. Íme a bűvös kör. Látom, hogy üzletünket legalábbis ezzel kapcsolatban országos ügynek tekinti, mondta a bankár. Azt hiszem, minden szükségeset elmondtunk egymásnak, messzer Talomai, fejezte be a kihallgatást, Marény. Bizonyára, nagy uram. Talomai felállt, és az ajtó felé indult, aztán hirtelen, mintha csak akkor jutott volna eszébe, ismét megszólalt. Vajon ő eminenciája, a szenszi érsek, a városban tartózkodik? kérdezte. Itt van. Talumai elgondolkodva bólintott. Nagy uramnak több alkalma van találkozni ő eminenciájával, mint nekem. Leköteleznek egyelmességet, ha tudatná vele, hogy a holnapi nap bármely néki tetsző időpontjában rendelkezésére állok egy általa ismert ügyben. A mondani valóm érdekelni fogja ő eminenciáját. Miféle mondani valója lehet fivérem számára? Nem tudtam, hogy üzleti van áll kegyelmeddel. Nagy uram, hajolt meg Talomei, Egy bankár első számú erénye a hallgatni tudás. De minthogy a kegyelmességet a szensszijét fivére, elárulhatom, hogy az ő javáról, a mi javunkról, és anyaszent egyházunk javáról van szó. Kifelé menet kurtán csak annyit mondott. Tehát holnap, ha megfelel ő eminenciájának.